що", сказав Сава, згадавши, як складав через рік по вигнанню з університету вступні екзамени до Київського педагогічного інституту. Склав три екзамени на четвірки і мав би прохідний бал, якби навіть іноземну здав на три. Поступав на заочний. Смикнув тоді його біс зайти в університет до викладачки іноземної мови, попросити розмовні теми. А вона відіслала його на четвертий поверх туди, де університетські абітурієнти складали, щоб у тих, які вже склали екзамен, він попросив. Сава почав допитуватись, де тут французька група. Аж підійшов військовий у цивільному. «Ти що тут ділаєш?" Сава здивувався, бо не був знайомий з цим типом, але машинально відповів, екзамени складаю. «Покаж, екзаменаційний!» Сава показав титульну сторінку екзаменаційного листка з пединституту, і знову заховав у папку. «Дай сюди!» «Навіщо вам мій екзаменаційний?» «Дай сюди, тебе говорять!» «Не дам!» «Пройдем со мной!» Чоловік із військовою виправкою, але в цивільному костюмі, взяв Саву за руку вище ліктя і повів сходинками на перший поверх. Сава йшов трохи огинаючись і не міг придумати, що його робити. Екзаменаційний все-таки був з інституту. Сава порушив правила. Проник до університету під час здачі екзаменів. Інколи виривав ліктя, але втікати не наважувався. Сподівався, що може якось обійдеться. йшов знехотя й торочив, яке, вимовляв, маєте право, за що. Але коли кедебіст підвів його до дверей деканату, Сава раптом зрозумів, що пощади не буде і не захотів покірно йти в двері. Той тягнув, або норовив вирвати папку з екзаменаційним. Але Сава не давався. Кедебіст штовхнув коліном двері і намагався втиснути туди Саву. А Сава, впершись ногою в одвірок, ніяк не пролазив у двері. У коридорі зібрались студенти і дивились на все це здивовано. А службовець почав наказувати якомусь абітурієнтові в сержантській формі, щоб той йому допоміг проте сержант стояв, ніяково опустивши руки і думаючи, чи може він зараз не послухатись, адже йому наказував цивільний, у якого зайняті руки, і він не може показати посвідчення. Підійшло двоє негрів і почали енергійно жестикулюючи пояснювати подію на свій лад. Вони, мабуть, думали, що Сава щось украв, бо це ж була не Америка часів рабства. А Сава був блідолиций, щоб його так волочити за те, що він зайшов у вуз, де готують перевертнів. Тут нагодився ще один кедебіст. Без розпитувань. Схопив Саву ззаду по підсили і вніс в деканат. Перший тим часом вирвав у Сави з рук папку. У деканаті кедебіст у присутності декана розглянув екзаменаційний і побачив, що він з інституту, не віддаючи матрику повів Саву до секретаря екзаменаційної комісії університету. При Саві сказав секретареві, що Саву вигнано з університету і про це треба повідомити в інститут. Сава почав вимагати свій екзаменаційний. Повагавшись, вони віддали. Хоча надія на вступ до інституту пропала, і Сава скепським настроєм спускався гранітними сходинками Червоного корпусу. Про себе він встиг відзначити, як чітко взаємодіють ланки – кедебіст, декан, кедебіст – секретар екзаменаційної комісії, кедебіст – будь-яка ланка того суспільства, яке будують комуністи за активної і найширшої участі КДБ. Довго п'яному лейтенантові військ цивільної оборони було б про це розказувати. Тому Салас твердно кивнув і сказав – так, маю вищу освіту. Державна людина, значить, ви там цивільної оборони не вчите. Що там люди думають з приводу атомної війни? Усміхнувся Сала, у темноті не видно. Нічого не думають. Живуть собі. Почнеш про все думати, то й сон пропаде. Я от між нами інспектором з цивільної оборони працюю звірився лейтенант Савій. Знаєте, на складах протигази з 1914 року, ну що вони профільтрують? А щось профільтрують.